Специфичната светлина и топлина 40-та лекция от младежки окултен клас 8 година Изнесена от учителя на 12 юли 1929 година Навръх му сала Рила Кога на човек му се доспива? Когато се занимава с обикновени мисли? Когато се почувства осигурен, човек лесно заспива, успокоява се, не мисли за нищо и заспива. Необикновените мисли потикват човешкия ум към дейност. Изобщо неблагоприятните условия потикват човешкия ум към работа, а благоприятните към почивка. Почивката е добро нещо за тялото, но не и за ума. Сегашните хора се стремят повече към охолен живот, към почивка, но и това им мръзва, Те са задоволени, не мислят за ядене, всичко им е дадено в изобилие. Други пък гладуват, но са дейни, търсят начин да задоволят глада си. Има нещо приятно и в ситостта, и в глада. За да не се загуби приятността, човек не трябва да бъде всякога сит, нито всякога гладен. Гладът стимулира човека, кара го да мисли, да работи. Той предвкусва удоволствието, което ще изпита в момента, когато започне да яде. След това в него се зараждат други желания. Следователно, добре е човек да реализира едно свое желание, но веднага след това трябва да се роди друго, което да му дава импулс, подтик към работа и движение. Някой казва, че няма никакви желания, мисли и стремежи. Как мислите? Щастлив ли е този човек? Не е щастлив. Човек живее и се радва на живота, докато мисли, чувства и желае. Изкупи ли тези потици, той е мъртъв. Една стара философия казва, че човек трябва да убие всяко желание в себе си. На тази мисъл Христос се противопостави с думите. Бъдете съвършенни, както е съвършен Отец наш Небесни. Човек трябва да усъвършенства своите желания, а не да ги убива. Бог, който е създал света, е дал условия на всички живи същества да растат, да се развиват и усъвършенстват. Той знае какви мисли и чувства вълнуват човека, затова дава на всеки го съответни условия. На ученика, на младия дава едни условия, на възрастни и на стария други. Кой е ученик? Който учи? Да учиш, това още не значи, че си ученик. Много ученици учат, но пропадат на изпитите. Повтарят класовете. Според мен, ученик е този, който никога не пропада на изпит и минава безпрепятствено от един клас в друг. Изпитите подразбират мъчноти и затруднения в живата. Ученикът всякога завършва добре изпитите си, т.е. лесно решава мъчнотиите и затрудненията си. Каквато и задача да му дадете, той лесно я решава. Няма работа, която да не може да свърши. Работата подразбира разумно използване на божествените условия. Кажем ли работен ден, разбираме ден, в който човек е използвал разумно условията на живота. В този смисъл, една от качествата на ученика е прилежание и работоспособност. Сега ще ви задам въпроса. Коя река се размътва? Малката, тясна и плитка река. Ако е дълбока, широка и буйна, тя не може да се размъти. Какво трябва да направите с вода, която лесно се размътва? Да я прекарате през тясна стъклена цев, т.е. през ограничения. Но голямата река не може да се прекара през цев. Част от нея може да прекарате до нея и цялата. От тук можем да извадим заключението. Обикновените мисли и чувства могат да се ограничат, да се прекарат през цев, но великите мисли, чувства, добродетели не се ограничават. Всяко нещо, което се ограничава е слабо, малко, несъвършено. Великите неща никой не ги ограничава. Велик съвършен човек е он си, когато никой не може да ограничи. Той е неограничен, свободен. Ако става въпрос за ограничаване, той сам се ограничава и сам се освобождава. Докато греши, човек всякога се ограничава. Престане ли да греши, престават и ограниченията му. За оправдание на погрешките си грешният казва, понеже светлината ми е отнета, за това прави погрешки. И това е възможно, но въпросът е кой е отнел светлината му. Три причини има за отнемане на светлината на човека – вятърът, обкръжаващите и самият той. Когато вятърът затвори капаците на вашите прозорци и попречи на светлината да влиза в къщата ви, след време пак той ще ги отвори и светлината отново ще проникне. Когато окоръжаващите затварят капаците на прозорците ви и те имат някаква цел, когато вие затваряте капаците на прозорците си, най-добре знаете кога ще ги отворите, за да проникне светлината в къщата ви. Всеки сам трябва да си отговори, кой от трите случая е за предпочитане? Вятърат ли да затвори капаците на прозорците ви, обкръжаващите ви или самите вие? Как се прекъсва светлината на вашия ум и как се възстановява? Това са съзнателни процеси, които се извършват както в отделния човек, така и в природата. Всеки процес човека се основава на разумността, която работи в природата – Седите на брега на морето и близо до вас виждате човек добре облечен, държи с достойнство със съзнание за някакво величие. Вие го поглеждате, но той не ви обръща внимание. Не иска да има никакво отношение с вас. По едно време усеща глад, иска да намери от някъде хляб, да задоволи нуждата на стомаха. Обръща се тук-там, докато най-паста се принуждава да ви заговори, да иска парче хляб от вас. Вие веднага отваряте турбата си и му предлагате част от своя хляб. Чрез глада гордият човек се запознава с вас. Следователно, божественото начало дава на човека първи урок по смирение. Чрез глада хората се опознават, правят връзка помежду си. Гладът е първата буква на знанието. Който не е гладувал, не може да стане учен човек. До кога може да гладува човек? Докато изпитва приятни чувства, има приятни преживявания, радва се, започне да чувства неприятност, трябва да задоволи по някакъв начин глада си. Не го ли задоволи, той се превръща в разрушителен процес. По-силните клетки изяждат по-слабите. Това наричаме процес на самоизяждане, на вътрешно месояство. Желанието на човека да задоволи глада си е божествено. Следователно, ако не дадете ход на божествените желания в себе си, идва разрушението, тогава настъпва разрушение и смърт на организма. Ако го задоволите и не благодарите за това, което ви е дадено, ражда се злото, грехът, който е по-страшен от смъртта. Човек трябва да отвори душата си за лъчите на любовта, за да бъде чист, добър и любещ. Като се говори за благодарност, имаме предвид онази вътрешна благодарност, а не обикновената. Още съставането си от сън човек трябва да благодари за живота и за благата, които са му дадени. Животът е най-великото благо, което притежавате. Що мима живот, всичко можете да придобиете и знание, и свобода, и светлина. Постоянно се молете, и благодарете за великия дар, който Бог ви е дал. Да се молиш, това значи да работиш. Да се молиш, това значи да отваряш прозорците на душата си за светлите лъчи на любовта. Само при тези лъчи зреят плодовете. Благодарността е един от озрелите плодове на душата. Имате ли зъби, вие ще ядете свободно от плодовете на своята душа и ще благодарите. Старият, който няма зъби, не може да се ползва от божествените плодове и не може да благодари. Дадете ли му плод, той казва, защо не ми го дадохте на младини, когато имах зъби, да го опитам да вкуси от него и да благодаря. Пазете зъбите си, за да бъдете всякога млади и да благодарите за всичко, което ви се дава. Така се възпитава ученикът, така се повдига всеки човек и се определя за член на бъдещата раса. Какво представляват сегашните хара и каква бъдещите? Сегашните хара са още неизлюпени яйца, а бъдещите малки излюпени пиленца. За да се излюпите, вие трябва да работите усилено върху ума и сърцето си, да не се вкисвате от малки работи и да не губите лесно радостта си. Съзнателна, вътрешна работа се изисква от всички. Който се вкисва и лесно губи радостта си, той е играчка на условията. Затова трябва да бъдете разумни. Представете си, че се намирате на брега на дълбока и буйна река. Искате да минете на другия бряг, да отидете в града, да свършите една важна работа. Как ще минете реката? Мост няма, не знаете да плувате не се решавате да я прегазите и се чудите, откъде ще ви дойде помощта. След известно време виждате, че десетина души носят една голяма града, която ще поставят за мост на реката. Ако сте разумен, веднага ще се приближите към хората и ще вземете участие в построяването на моста. С Съобщи усилия, ще се построи и всеки ще мине реката, ще свърши работата си. Значи всяка мъчнотия представлява река без мост. За да разрешите мъчнотията си, трябва да знаете как и къде да поставите моста. Така ще преминете реката. Сега вие сте дошли на мусала да прекарате няколко дни. Как ще използвате времето си? Ще кажете, че ще дишате чист планински въздух и ще правите разходки. За да се ползвате от планината, вие трябва да възприемете слънчевата светлина чрез ума си, слънчевата топлина чрез сърцето си и въздуха чрез трубовете си. И това не е достатъчно. Трябва да знаете в кой момент през деня да възприемате светлината и топлината, за да се палзвате разумно от тях. Това значи да приемете специфична светлина и топлина от слънцето който може да възприеме слънчевата светлина и топлина чрез уме и сърцето си, той се чувства радостен, свободен и разположен. Всеки да се избере един камък и да го полее 10 пъти с вода, която сам ще донесе от едно от езерата. Ще кажете, че дъждът полива камъните. Няма защо вие да го правите. Вашата работа е специфична, като поливате камъка, ще наблюдавате колко вода поглъща той и как се разлива тя по него. Всеки ще прави наблюдения и ще ги отбелязва. Това упражнение ще правите най-късно до обяд. Ще мислите върху лекцията и ще я свършите с водата. Четиръста лекция, изнесена на 12 юли, 1929 г. Мусала Рила